Жорстокий страх. Якби в таку мить стояла біля нього Наталка, чи втішив би її спокійним словом, а може сам шукав би в неї захисту, а може просив би пощади у ворога, може плазував би перед ним, і до нього добралось би боєгузливе бажання втекти, а Наталку залишити для розправи задвох? Хто може знати, що то за остання мить, якої насправді не існує? Життя плеве до неї, і при ній спиняється, і хто визначить стан людини в тому останньому плині. Про це розповісти ніхто не спроможний. Йосифат нарешті зважився підвести очі та замість стіни двох живих людей побачив два кістяки, обмотані ржавим колючим дротом. Одна рука меншого скелета затиснулася між ребрами більшого, а друга була притиснута до грудної клітки, не би дівчина в останню хвилину щось ховала від убивців, щось хотіла забрати з собою на той світ, як знаки її колишньої земної присутності. То був той самий Гардан, який вчора Ганна так поквапливо зірвала з дівочого скелета і розпачливо притиснула до пазухи. А ще увійшов у поле його зору чорний, мов труп. Юрко Голичук, який поривався ту оздобу Ганни відібрати. І чого так злякався Люмпак? Чому він мав упізнати прикрасу, та невже? І сталося враз таке, що може відбутися тільки у вісні. Ридово зникло і знову постала перед Йосифатом тінь Наталки. Вона оповела його легкими, ніби токрила лилика руками, і він не відчув дотику. Лише повів леготу від помоху рук і говорила до нього кохана, «А чи ти зі мною пішов би так, як той партизан на смерть?» А Василь Маленюк, муж мій, не полушив мене в мою останню хвилину, і ось лежить він на траві, і вічна кров бухтить з його грудей, то кров нашого кохання, сильнішого за смерть. Йосифад відчув себе приниженим, розтоптаним, наталченою недовірою. «Чи ж ти маєш... Підстави вважати мене боягузом, спитав, а я тебе випробую. Он вовкулака у, у кашкеті з червоною околичкою і з кущів зуби. Якщо не розірвеш йому пащу, він кинеться на тебе. На мене, на весь світ. Убий його. Єосифат зустрівся з очима вовкулаки. Вони горіли ненавистю і жадобою крові. Такі очі міг мати лише майор Молін, який спалював Боднарівку. «Так, так, це Молін», – підтвердила Йосифатову догадку Наталки. «І ти повинен помститися хоча б за батьків своїх». До таких випробувань Йосифат був не готовий. Він не знаходив у собі мужності стати до двобою, добре усвідомлюючи, що не переможе вовкулаку, Загине і залишиться навіки тут серед перемар. Він жахнувся, його пройняв нестерпний жаль за земним життям, якого до кінця ще не пройшов і в якому прагнув залишитися навіки, збагнувши секрет космічної вічності. Нехай його назвуть боягузом, проте він знову матиме можливість поринуто в науку, бо ж ніхто, крім нього, космічного тайнопису не відчитає. І що важливіше, мужність у двобою з вовкулакою чи витривалість у пошуку всесвітніх таємниць? Але ж Василь Маланюк не збоявся, «То й що, марно, загинув? А чи ти думаєш, що геройська смерть менше вартує, ніж твоє боєгузливе життя?» Наталка, як могла, затримувала його легітними обіймами. Вона хотіла, щоб Йосифат довів свою любов до неї вчинком, Ти на це він не був здатний. Відчув, як гасне в ньому любов до коханої, бо й не було її справжньої, то не любов, яка не витримує випробування смертю». І Наталка відпустили його із своїх легітних обіймів. Йосифат кинувся втікати з до села, забувши, що воно давно під небом не існує. Він вибіг гливтушними вивозами на пиконів, де колись над земшилим озером і затопленим у ньому монастирем стояла хатка Мольфара Івана. Не було по ній сліду, навіть бур'яни і кропива не росли на хатищі. І не змагалися більше над присілком «Чорнобог з Білобогом». І не мирив їх колись усесильний мольфарський топірець. Десь його роз'їдала іржа ржа в пекунівських болотах. Йосафат наслухав, чи не грають дзвони під торфяною повстю на дні озера.